شروپې په باندې په دې چا کې مو تنازو باندې تنازو تنازو په لغت کې په اختلاف سره تنازو په لغت کې په اختلاف سره او تنازو په اصطلاح کې څه تنازو او فایل دې ده زه نه سم په لغت یا واه میزا کارته یو څه څه کوي دګر ت تنازع په صدا بعده في <تصفيق> مصر واحد من الخليلي اي يعمل في ذلك ايه لو ضف هنا تنازله قد تشوركي لاي سمس مش ظاهر في اثراد هذا السنه ضمن بعده وما يدارس الطلبه الثانويه دي بيقولوا تسمين باور او في تيراريف یو پهلول چې دا جمال لپاره مانګولو باندې دابطه پیدا شي جمال لپاره چې وګړي مانګولو چې څه تنازع تنازع په اصطلاح کې د دېول کې یا تنازع فعال دی یو اسم ظاهر کې په اساس او حالیو د فعل نه دا څخه چې دا په سم دي جمال لپاره او هغه د نامونکو یو څو لار ورکیا سمیت دا تر ازو بصورت مرجع ده کا وا اواز په پیل کې چې یو ځاک شي او دا هغوی نور څه دا هیڅ ځاهد ده تنزو د لپاره یو شرط دلته دی دا به څرګندې شي ولکړه نو ځکه چې کله تاو تر مو تصدیق دغه ما نه د حکومت تنظو دلته شرط ظاهر به د نورو زم کاړه کې دا ای صوبې د کور په اړه لنډه څه چې روس ته کېږي مې سترا دې خبر دا خطر دا دایچو قوت کې راغله یا دایچو چې و ما خیره راغله دا بیا ستنازو دې تاری په یو څه اعتراض چې دې په اړه وضاحت اره که تاسو پیلا چې په لسته نازو کې دوه پیلې لو سائذنا فقيه تنازله ت څنګه او کراځدارې کې پښېنه کېږي نو خوځې دا نه اوس په پیلانه کې راځي نو او بیا عاملا یا دا عمل کوچې قضبان کې عاملا دي چې بیا په دې شوی او په هلته ځکه چې کړکړل دي چې آخر په عمل کې خبره د مثال په ډول چې کله چې په تنازع کې لا تنازع کې موقع نه ده زبر توقې ما چې د 2400 په تنازع کې لا کثم صلی و سلم او بارکته وره رحمت تلته ولتلته مبارته او ترڅم تا ټول په دې پرایي چې څنګه د لکه تنازو په یو په لرونه د 160 روپیه نه په دې خپل کې څنګه دې درته نو دا هغه څه چې موږ هغه د دام اخل نه تا درې خامہ ستو ده لپاره څه نه مخه او هغه اصل لپاره زه ها ده نو چې کله تنازو کې خپل نه په تنازح خصوصي سودا كذلك انازوق سودا انازوق سودي رگا كذلك تنازوق فاعليتي كذلك تنازوق مفعولتي كذلك فيلاوت قزاد فاعلتي كذلك فيلاوت قزاد نشقي مقول فيلاوت قزاد فاعل في لسانيت قزاد مقول فيلاوت قزاد مقول کې په لسانيت قزاد شقي تنازو سودي رگا پښتو ماګرام سره اسرائيل تاسو سره سلامونه او راوړل دراوړل چې دا تا پیښه تالیفی کتن صالحان چې تاسو د په کومو حالاتو ده په اړه خبرې کوئ؟ علاوه بر دا موندل کېږي چې په ما چې دا نه ده کار بیا موږ څنګه ورته خبره وکړو موږ یې نه شو کړی دا موږ هم ده په درن سټیټ تاسو ته کومه ځريشتې د ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ من دا پرده او د تور څخه واده دي او د ټول مشورې سره هغه باید په سټراتیجی او پکتي کې یو بیا سې ده اندست په پخار موزه په هغه په ورو ده ډېر موذب ستوګنو غوړه چې تا دا ته دیو ستنو ما راي مو نا د کومو پروژه کې راځي درته دا چې په لاره تفاهمات فعال کی او کې لساني تفاهمات تعقی. ودا خبره ده د زارابا په پټ دا هیڅ شي کېږي او خپل بي زربو داسې چې باشه اکرم توه زم ما فقایت ته په ما لريتي دا را مو تو اکرمه دې ته دا را مو دا یا تاسو د فارزو چې دا په لومړی اول <سؤال> دا په لومړی ځای کې، دا په یعنی کله دې ده طرفانې لپاره چی شي ګټي کار ورته هم شي مدارک دې لپاره فایل درته نور چی شي وڅیرو د خپل په کومو په لیکي سپاڅه چې په دې صورت کې یمارت چپې اول تفاهمات د فایل کوي پیراو تفاهمات څه کوي پیراو تفاهمات کوم سټېټس اول او یې چې تاني چې یماره ورته وځه یماره څنګه ورته وځه وای خدای چې याको चाहिँ फरक छ हो। हालसम्म सँगै चित्तरधारामा حدا त काम छ। त्यसमा चाहिँले चित्तरधारामा आएको कुन गते चाहिँ छ हेरे। आजको रहेछ। या 25 को दिगरको चाहिँ कन्सिडर माने 7 र 10 माने। अब याको हिसाब सिकारधारामा चित्त त مبارک وای په پیله اوله تقاضا د فاید کله په اوله درې څو د څخه یې وای نوستا علاقه یې عامه په لاره ساتو او هوځې اذن دي. ولې یامو په فایل هزر کې خاصونه دي؟ یا په فایل کې او یا <وزيز> دله تاسو سره دغه مبارک څنګه څنګه خدایو کیامات په اول ثانوي کې په پخیل ثاني ثانوي کې واړی چې نه لګا؟ چا مبارک تاسو جواب ورکړو مبارک نو تاسو باید خپل خپل پروفایل کې کړئ یا خپل پروفایل حزر کړئ یا خپل پروفایل کې کړئ د دوه پوزیشن کې کومه داسې او هو زمين متصل دا سره فایل او دا څنګه جرمالیدا چی شي سوف فایل دا تو چې اسماک تي راځي چې اسماک په لسیټ ويي اسماک په لسیټه ما نه کا څو کې دی او شتي کرکې 7 7 پارا زه دا خبره کړم نو اخه که دمت چې نه وې کنه اګه دې او په څاڅو په کارو او ځوې چې ما چیر عبد الله <سؤال> ما صدا خبر بیا هغه چې وې هغه دات کارو تا نو څنګه هغه هغه څو او په څه طالبو د هغه دا او په کو کو یو باندې دې چې چې یې کې خلک ظاهر دې په یو کې بته کو د بیژاو لري او اسمار قبل و چې اسمار قبل ذک ته یې څه د دا څه نه نتیچه ده لکه عمدته فعل عمدته او اسمار قبل ذک په کوم ځای کې راځي؟ جواب یا ترازو راغله څه راشي او اکبره د ورته یماڅې لسانه اول تا دا څنګه دا کار ته د پاره کیږي دا څنګه دا کار ته د پاره امار په لساري تور د یو د او د ښه شي یی ترینه دا دا د پدې دا اوله چې دې لکه ما ما ما مهمر فلسانته ورکورکه چې دا فلسانته دې سره ډېر شي <تضحك> دې او الحق للضریب ثم للبائع اوله ضریب حق دې یاد شي چې ری دا ورنه لري دې ټول صورتونه او دا فينور څه شي <تضحك> ری دې ورنه نه مار فلسانته ورکور دا اوله او بل څه دې کدامغه ام اف پی او ورته ورک او دا څه دې چې شي ری فال نو په ترایس کومه باندې ندیو دې دغه په خاطر راځم مو باندې عامل <سؤال> او معمول <سؤال> کې پزدي تر ندیو دې نه الکه یې مارکلی څنګه ورکو او د پرېزاله څومره سره دې سرې په فيلم کې نه یې مارکلې ورڅې شي کېږي یان کله په او ولې اولو به سره وایسته کار دې خو صاحب دې خو او استاد جو حق من الله کې سابق دې له دې لري که په درې ذکار الله هیڅ نه نو دې سابق دې مصابق کې دې دې لري که مسته دې دې تا الله حکمتونه یې مال چار ورتا چار او اول تور او بلک خبره د اخی ته ته مونږ چې ته یې مال چار ته ورکو بل سابق ورکو نو درته په صورت د فایل کې میچش راوړو هغه د مبارک والا خبره یا <سؤال> به دې څه کوي یا به حضرتیا بچي شراوي چې سميت اورو اسمار شي شراجي هغه خو اسمار خپل ځکو کوم دک جايته غویا خلاف یوګا دي کوم چې تیرې نو له هغه دې چې وونه له امار په یاوته ټول <سؤال> اوله او خو پهینو مشرکدار دې امارت تا سوالو سو په دې وته پارو ویلې وایو په داسې د امتحان ته حق من الله دې سابق دې او ځه یاله که پښه کا دا کوم ایم آر پی ثاني تور په خپل ډول تقاضا وکړي پایله او ټول څه د څه په څیر کارونه څنګه کاږي زموږ کار دموږ د پښینې په مجموعه باندې عمل وکړو. ماشين څه د امار ورته اله کا؟ ویلي ثاني کار ورکړي. مدامنه چې اوږدې شتون، د پلوځو څخه څنګه او دا هیڅ چې دا دې واده په همدغه د ټولو نوټه چې ما د د مخو کې ځان دې تا کې او دا ورته پاجې ستاره واره وخه دې تا واره وخه تا دار سره په دې یمو په بیا پرمخولي یمو فوبیک ځکه چې موږ چې سره راځو څنګه جوړه درته راځو دارابو چې سما درته په اړ کې او د په دې باندې چې چې چې راځي دا راځي دا ځوابونه نه دی چې دا هدا څه راځي او چې یې پاتې راځي نو د دې هو دا یوه څه راځي د پارتيشنو باندې واښ دا خبره خوښم دا فطرتو یو سره چې دا څنګه مزوبو تا کې راځي په دې کې څنګه مزوبو تا کې راځي په مسؤلیت کې یا دا افته دا حال په رغو نه یي یا کوم دا افته دا حال په رغو نه نه یاري د دې تا مثلا یا کوم دا افته کومه په له واري یا پوهه چا په ما نه باندې عمل تو اعمال تاسو ورته خلک لوبه له موږ له اخلاق په پیر پای باندې دغه دې په فټیږي پوهه یا کو او یا نو د چې موږ چې شراوړو د میډل چې شراوړو نو دا راغو په څه چې یو څه د دې دا خو زه به په تا سره اږي او په پلوڅی چې ده موږ د تېزې معرفتې کومه حدا پرې ده او دا خبرې چې زموږ د فکر د موکول او حدا د مثبتې چې نه لکه د څه یې دا څخه شاته درم ټوکی دا چې موکول چې لره زه ده دا مو د چې پرې ده اصله کیده دا په دا پالي په har chi pani wahat itu kada harta har chi pani دغه 6 غرښو لا لا کار د له کومه په یو ځای. نو خبره درته ده. ثلاثه لو يشري يا مالك تاور سداح التصفيط بايد نتائج مقولاو ده منطلقات شديمقراطي الثاني هو وثي نيستي كي دلاشي فياو مقوله فيزيكس كي اوبلش فيتيتشيكي ملاحظه يا اذا فعل يا في جاهزه فتذهب مين زاويه مثلا يا هو جميل زاويه يا هو جميل بساتراتي ديو التسان ترازيتا ماراجي لو تيشي بتهجي اوفيك يزمار فاكسي تو بوستراكيراشي او يزمار فاكسي كر بوستكي دهجه مثلا بدا ان ځای په څنګهbasicConfig څنګهونه کې مونږه لري قات مونږه لري ځای سمه دا موږ ټول حسابونه کوي چې یو د پټال رایفایي یې هم یو موخو جواب مونږه لري مخکلي دا دی خو لاخه باندې کوی سويچ نو کومګه د پستی شماله تنازورونه په چاکه جوړول او مونږه د چاکو مې ځبانه باسي مونږه اماز ساتورو په اول ته خاصه تاسو کوله نو څه یا به چې یا به هڅو یا به چې سره ورو چې کوي نه ده چې چې سره دي څنګه را هڅې نه ده چې چې سره دي نو دا به 25 ماشه خپل نو څنګه ووایي واكرامني طبوا مطابقات فرتي مطابقات في اوفيس عندهم دي مطابقات طبعا في ثالثه فازو فازو فازو متخالفين دي ثلاثه فازات دي جاكي ها او شربوني واكرمته دا فایل ولاست څه؟ کچه دا تنازوب مو خپل کې راغلو دا په دغه فایل کې وروغونه او موږ د ټاپه مازبانی عمل وکړو. زه همار انتاور ته په لیدو. نو په لاره کې. اوس دې سوسونه دې یا به ځکړم چې کله دې ته کولی شي چې راځي. څنګه راځي؟ یا به شي اسمار قط اسمارو له نو هغه هڅې چې په مو باندې زره کوتي د ازدي او دا څه څه دی؟ دا مونږ اځه او څنګه ده چې داس ماروالي لکه اسمار خپل <سؤال> دې په 50 کې راځي 255 نو خلاصه دا چې په پای کې چې موږ یې مار په د 255 په بل <سؤال> اواخته پازادو په پای کې ولاړه خلاصه کوي دا په بل اواخته پازادو دا فارو خپل نوه اته په کور کې شي او فإذا تنازح فعلان اختلفنا في وجود فعلان في من ظاهري في اسمی ظاهر في بعدهما استدبث ولو فعلين نراسي اي اراد كل واحد من الفعلين هذا ذكره يوجد الفعلين اي عمل في ذلك الاسم كذي في بدل الاسم ما لنما يكون هذا فاعل سامد تطوش اسمه سردا پلاولانه تنازو په پایله کې یو د تنازو فټاکراتي د کزرګر بني واکرامو او تعالیي تنازو په پوزه کې د تنازو په او تعالیي څرې د تنازو د بازار کې د او د پایله په د موخه کزرګر د موخه کې والا خوشه په دې باندې انه څنګه فریداده په جميع هغلي اصامي دا ان هر په څه څه دي څه چې له هغه نو څه دي چې سورة الأولى والثالثة أول سورة أو ثلاثة سورة الثلاثة يقول أولا تخاذ هذا الفاعل فيك أنا لديه إعمال ورقول سامية جائزة ولي دائزة ودليله دليل تفراد ودوم أحد الأمان لذلك خبره في خيروة خبرها ما خاتشه فيه لا سبيل أكبر يقول إما أحسف الفاعل يأخذ شيء رجالك حذر تفاعل ذلك أولا تسمع ربما يأخذ شيء رجالك يأخذ شيء رجالك يأخذ شيء رجالك اور خدا دې نظر علي هغه موږ داسمان په ذکر ممنو ده او هغه د خپل چيې ده وکړه وها دا د جواز د اختلاف او جواز کې دي عملي اړو هغه اختلاف چې پاولويت کې ده او عاده پاولويت کې ده او په خلاف څخه دې په دې کې اختلاف کې شي وليه ما تفعله في السعنة والأولا دبارة من الكربية والجوارد لك في السعنة لي قريبين والحق قريبي سماع أولا وجمه التشاوة وما لك في الأول فكرة عملتين فقط الغراج فايدة في شرس المابيد لعملوا بالشاكين والغوثيون وغوثي بغفار ونبي مختاريكي أعمالك في الأول أعمل وكول في الأول نوالي يا يا لك أغفلت وانت أحصل لك في تحديد لك صادق دووسا په حق من د سايټ په ځای کې. له دې وروسته د ماډل کې 2002 په فایل کې نشه راجلل کېږي. د ماډل په دې کې راځي چې موږ یې بانګروستو ورته څنګه چې لپه یم په دې پای راځي او ته اجازه ده فارسو اخته یابې چې څه وو یابې څه وو یابې چې څه وو خبر اړه دې چې دې دې چې سفر راځي حضرت حضرت راځي ازمزه وو پای په باور کې شي راوي کومې کومه کومه کومه کومه کومه کومه کومه کومه کومه کومه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 وځانستله ورور دې په خپل بچو لا کچه تپه یو څه کاغذ مکتوب کړي ولوم یې خپل په اعلان منوالو غوږی دا اعلان وشو دوږمو سره سوتري او موږ او ولم يكن الفعل منفعال في لغوي الداني ذا فعل مثالني رك نصلجو كذا بالمقول قبل الاولي سبحت الخدم كل تعلق الى اولها كما ضبطه الالمكركستم في المقارنه ضرب طوکانڅه یوه درته اوکانڅه یوه دا زموږه د اوپټیچې دې او په متقابل او متفالو کې یو څه کاغذاتمو خو په څلور کاغذاتمو پای او ستېزانې او درته له بیا ته ناتور سي موږ یمار کړي چې تاسو په کله کاغذاتمو څه څه ښه نه اذا حدا فيك انا ثالث يوم والبل افعل الخروج هذاك او اذا افعل الخروج دا جاهز و اذا مو جاهز يجي كو واجي علیک هیتابه موخو دکې یو د فارکماته په لږه توې حاچې باندې مختلفه نو حاچې کو د او حاچې کومه څه کومه مختلفه ده دا که څه ده ولی او څوار روان دي چې څمار او اسمان قطة جسع من هذا هو مذهب للسكين كما لك واما اين عمدت الفعل الاول تفاهم ما الفعل الاول كيف تكون في مبيا